Mechanische Stufe 34 In der Pilgersaison, als er sich Stämmen aussetzte, traf er einen Mord von al Katzrai also lud er sie zum Islam ein und konvertierte zum Islam.